is ons geskakel by Net Radio SA, Net Radio SA. en ons webwerf vind jy by www.worldwideweb, wêreldwyse web, by netradio.co.za. Op ons webwerf vind jy al die nodige inlichting rondom hierdie internet radiostasie wat wêreldwyd uitsaai sonder grense, sonder mure. Informatie soos die name van al die omroepers, die programme wat elkeen uitsaai en dan ook die tuie van uitsendang. Sê het ook een archief, daar in die archief kan een mens maar rondkijk en soek na vorige programme wat al reeds uitgesaai is en dan kan jy dit soms so online luister of dan aflaai en op daar die manier daarna luister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 Ek hoop ek kan jou laat welkom voel Ek my stem, of die neanses in my stem, of hoe ek al Of die woorde wat ek uitspreek, dat het jou sal laat welkom voel Ek hoop rechtig so ek Voel amper om te sê, soos dat die psalm dichter sê Dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart Wel wees voor u aangezig oor jyre My rots en my verlosser Ons wil nie aanstoot genie, daarom hoop ons dat alles wat ek sê van so aard sal wees, dat ek sal kan sê dit is gedoen onder die leiding van God die Heilige Geest. Dit is in elk geval my bede, is hoe ek graag dinge doen onder die leiding van die Geest van die Heere. Anders het dit eindelijk maar geen betekenis nie, anders het maar zomaar net mense woorde. En... God werkt dier sy woord, hy skip dier sy woord, en her skip, dier sy woord, en ek en jy het nodig, dat die Heere in, on ons, an ons aan ons werk, in en aan ons werk, so ons sal kan sê, ons het die Heere lief, soos die groot gebod, wat Jezus vir ons laat aanteken het, in Markus, die persoon wat hierna Jezus gestap het in die skrifgeleerdes wat daar gekom het en hy het gevra nou wat is die eerste gebod hy vra nou vir Jezus, nou kan nie denk hoe belangrijk die antwoord moet wees uit die mond van God wat vlees geword het as iemand vir hom vra wat is die eerste gebod van amal en Jezus antwoord om die eerste van al die geboeie is oor Israel oor Israel Die Heere onze God is een enige Heere, dit beteken daar net een God Een ware God En jy moet die Heere jou God lief hee met jou jylle hart En uit jou jylle siel, en uit jou jylle verstand En uit jou jylle kracht, dit is die eerste gebod Dis wat God van ons vraag Dat ons hom sal lief hee en dan sê hoe ons, hoe ons hom moet liefheb. En die vraag is of ons nou rechtig hier op ja zou so kon antwoord. En die onthou, Jezus het met Petrus een gesprek gehad en vir hom gevra, drie keer vir hom gevra, in daar gesprek of hy hom lief het, of hy wat Petrus is vir Jezus lief het. maar Jezus het een specifieke woord in die Griekse taal, daar gebruik namelijk die woord agapao, As die werkwoord nou die selstandige naamwoord agape, miskien het julle al dit gehoor, die woord agape, sommige mense spreek het uit as agape, wel in die Grieks is daar nie een e-klank, is een e-klank agape. Hoe dit ook al sy nou nie daar oor argumenteer, ek sê maar, die vraag gaan hier oor, of ons rechtig vir die Heere sal kan sê, ek het dat ek om lief het, soos wat hy dit van ons verwacht, Dat kom om sal met my jylle hart, my jylle verstand, my jylle siel En met al my kracht Petrus kon nie daar op antwoord in die positief neem Hy kon nie daar die woord gebruik neem Hy het teruggeval op een ander Griekse woord, Filéo Wat een ander soort van betekenis het Amper iets soos van, ek hou van iemand Jezus het om twee keer gevraagd met hierdie vraag, hierdie woord in die vraag Agapawe, en twee keer het hy gesê, Vilewe. en die derde keer, het Jezus nou na daar die vlak, beweging vir hom gesê, Petrus, en die vir lewe, nou ja, toe Petrus gesê, Heere, u weet alles, ons kan dus maar, soms voorgee, dat ons nou iets is, of, iets doen, maar God kyk dwars ons, hy weet wat die waarheid is, en so moet die mens maar voor God wees, dit help toch nou nie, God sy oor doorloop die hele aarde, daar is niks verborgen vir sy oor nie, ons staan oop en bloot voor hom, daarom sal hy onthou, dat Jezus gesê het, as sy mens nou bid, met lang gebede, indrukwekkende soort van gebede, dit tel nie eindelijk punte by God nie hy sê dit is so dan nou eindelijk maar beter geweest het as mens net gesê het ach Heere wees my arme zonder barmhartig nederig nederig en sagmoedig voor God God weerstaan die hoogmoedig is so sê die skrif vir my maar aan die nederig is gee genade. Mens moet dus maar altyd met die gesintheid na God toe kom. En ek hoop dat ons dit ook in hierdie licht so sien dan vanavond. Ons kom na nou om toe in absolute nederigheid. Ons het om nood, nodig. God is die skipper wat alles wat bestaan, ek en jy ingesluid, en die gras poler rondom ons, en die grond, en alles het hy met sy krachtige woord in aan syn geroep uit die niks en hy onderhoud het steeds elke breekdeel van een sekonde. Ek en jy in ons self is eindelijk maar niks. En hoe gauw het mens dit erken hoe beter vir jyself so God sy genade in ons kan invloei want God weerstaan Hoe gaan sy genade dan nou in ons invloei? As ons nou hoogmoedig is en die bybel sê God weerstaan, die hoogmoedig is. Maar aan die neerderig is, gee hy genade. Ek en Jezus moes absoluut afhankelijk elke breekdeel van een sekonde van Godse genade. Ook hier, terwijl ons nou luister. Ek hoop jy is rustig, ek hoop jy het een rustige plek waar jy kan sit, daar lekker rustig achter oor kan sit of kan lewe, oorvogne dalk op die kop, as jy in daar die bevoorrichte posiesie is, en net rustig verkeer, so God met ons kan praat Rustig wees in sy teenwoordigheid. Kom ons luister na Back to Basics, wat vir ons hier sing Our Father. Welkom everybody! Enjoy the two gospel. Are you ready? Our Father, we chant in heaven, hallowed be thy name, and thy kingdom come done on earth and it is in heaven Give us today our daily bread And forgive our debts As we forgive our debtors And lead us not He did temptation, but deliver us from evil, for thine is the king. Hei hei een geskakel by net radio SA, net radio SA en jy is baie welkom oor. Daar uit Dubai het Tania, een van ons luisteraars, een van die gereelde luisteraars, een tekstvers my gestuur van een vertaling wat ek nou nie ken he, sien uit, sy het hier afgekort NLT, so het moet sikere new something translation wees, ek weet nie new life talk, ek weet nie misschien kan sy maar vir ons hier sê wat is die lT maar kom ek lees dit, dit kan nie new life wees nie, want dit is Afrikaans da. hier in Philippense 2 verse 12 tot 13 my geliefdes, jylle was altyd baie gehoorzaam toe ek by jylle was. Nou Paulus wat in die gemeente skryf daar, hier in Filippense, hy sê, nou dat ek weg is, moet jylle nog meer gehoorzaam wees, vol ontzag en eerbied van God, moet jylle voortgaan, om aan jylle verlossinggestalte te gee. Dis ons God, wat die gewilligheid en die vermoe in jylle bewerk om te handel volgens wat hy graag wil hee. En as een mens dit nou glo en recht verstaan, dan is dit een belangrike tekst vir motivering om een mens te help. So kom ons kyk net weer na daar die daar vers van die gedeelte al wat sê, vol ontzag en eerbied vir God moet julle voortgaan om aan julle verlossing gestalte te gee daar moet dus gestalte kom aan die feit dat ons nou sê ons is verlos kom ons probeer dit so te verduidelik kom sê ek het die titel dat ek een tuinwerker is, of een tuinbouwer is, of iemand wat die tuin uitlee, en na die tuin omsien, na die gras, en na die blomme, en al die dinge, so dit nou my titel is, tuinier, dan moet ek mis daar aan gestalte gees, wil sê ek moet in die tuin wees, ek moet bezig wees om, na die gras om te sien, en na die blomme, en dan al die goed wat daar in die tuin is. Anders kan ek ons myself nou nie een tuin hier noem nie. Ek moet dus iets doen om gestalte te gee, aan dit wat ek sê. So kom ons luister dan nou weer na hierdie vers. Vol ontzag en eerbied vir God. Moet julle voortgaan? om aan julle verlossing gestalte te gee, dat wil sê, daar is seker goed wat ek moet doen om gestalte te gee maar nou kom Paulus en help ons met groot bemoedigende woorde hy sê, dis ons God waar die gewilligheid en die vermoe in julle bewerk om te handel volgens wat hy graag wil hee dis God wat in my gaan werk, so daar gestalte sal kom, aan my verlossing, wat sal weis, dat ek verlos is, want ek sal leve, soos iemand wat verlos is. So dit is een prachtige, wonderlijke, uitdagende, maar ook motiverende, gedeelte, want, soos wat die mens nou sit en luister, na Godse woord, so is God bezig om in ons te werk, net soos wat God in die begin, met sy stem, geskip het, net so is God bezig om te herskip, soos die pottebakker, die stuk klei het, en waar me daar dalk iets fout gegaan het en het weer her herskep, herstruktureer, herstoorer. Dis hoe God in ons werk. So as 'n mens dit nou sou nou glo, dan sal mens mos nou nie. Anders as om tyd uit te koop en te sê maar kyk as ek dit nou glo dan wil ek so dikwels as moendlik in die omstandighere waar ek gemakkelijk voel daarmee in my gees en in my sielsdimensie gemakkelijk om te luister na iemand wat die woord van God verkondig. Want dit is natuurlijk uit die aard van die zaak ook nodig en noodzakelijk dat die mens verzichtig moet omgaan met Godse woord. Mest kan ook nou nie elke persoon vertrouw nie, want 2 Petrus 3, sê Petrus by woord vir ons, en ach die lang van ons Heere as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus, ook met die weisheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het, net soos in al die briewe, Ons weet mys nog van Paulus' briewe, nee, soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge waarvan sommige swaar is om te verstaan, waar die ongeleerde en die onvaste mense verdraai net soos die anders skrifte tot hulle eie verderf. en dan gaan hy nou voort, en sê nou dat jylle dan vooruit weet geliefd is, moet jylle op jylle hoede wees, dat jylle nie miskien meegesleep word, dier die dwaling van sedelose mense, en wegval uit jylle eie vastigheid nie, maar jylle moet toeneem, in die genade en die kennis van ons Heere, en saligmaker Jezus Christus, aan omkom toe die Heerlijkheid, nou sowel, as in die dag van die eeuwigheid. En ek hoop jy vind dit interessant en inzichtgevend, en dan zou ek vraag dat jy het tydens hier die volgende muziekstuk, dat ek daar oor net sal nadink, want hier is van ons moest bepijn zing, dit is meditasie, dit is oordenking, dat Godse woord in ons kan groei, Het is maar so saad, wat gesaai word, maar wat moet groei. Hier is maar soms net rustig, klassieke muziek van Vivaldi, een kitaarkonsert van ons net rustig, hierdie woorde te oordink, wat ons nou so pas gedeel het. Kankobinet Radio SA en jy luister na Dr. Tini Eilus wat uitsaai vanuit Airene stad van Vrede en Pretoria Suid-Afrika by ons program Oordenking waar ons heerlijk lekker rustig achter oor sit en luister Ek gaan twee gedeeltes voorlees Een uit die ou Testament en ander gedeelte uit die Nieuwe Testament Oud Testament Zacharia hoofdstuk 2 En dan daar na openbaring toe, en wat met mekaar hier ooreen stem, openbaring 21. Luister mooi, asof jy dit nou vir die eerste keer in jou leven hoor, al die antennas soms jy lekker rechtop, en rustig in Godse teenwoordigheid. Zachariah 2 vers 1 begin ek. En ek lees hierdie uit die nieuwe vertaling, die nieuwe Afrikaanse vertaling, die 1983 vertaling. Ek het weer een gezicht gesien, daar was een man met een maat lijn in sy hand, en ek het gevra, waar gaan u heen? Uit my gesê, ek gaan Jerusalem uitmeet, om te sien hoe breed en hoe lang hy moet wees. Die engel wat vir my die gezig moes uitlee, gaan toevoorentoe en kry een ander engel wat na hom toekom. Hy het vir die engel gesê, hardloop en sê vir daar jong man, Jerusalem gaan een stad sonder mure word. So baie mense en dieren gaan daar in hom wees. Die Heere sê, ek sal een muur van vuur rondom die stad wees. My machtige teenwoordigheid sal binne in hom wees. Kom, kom, vlug uit die Noordland, sê die Heere. Ek het julle na die vier windstreke toe verstrooi, sê die Heere. Kom, Sion, jy wat in Babel woon, kom weg daar. So sê die Heere die almachtige wat my met vol mag gestuur het, na die nazies toe, wat oorlogs buit van jylle gemaakt het. Wie aan jylle vat, vat aan my oogappel. Met een waai van my hand, teen jylle gaan ek jylle, die gevangenis van jylle eie slawe maak. Wanneer dit gebeur, sal jylle weet, dat die Heere die Almachtige my gestuur het, Juig, Sion, wees bly, ek kom, ek gaan binnen in jou woon, sê die Heere. Daar die dag sal baie nazies hulle aan die Heere verbind. Hulle sal my volk wees, en ek sal in jou woon, Sion. Wanneer dit gebeur, sal jy weet dat die Heere die Almachtige, my na jou gestuur het, daar op die heilige grond, sal die Heere weer vir Juda in besit neem, as die volk wat om toekom, sal hy Jerusalem weer sy woonplek maak. Wees stil voor die Heere, al wat leef, hy kom uit sy heilige woning te voorskyn. Nou, terwijl jy so'n bykie dink, na dink, oor daar skrifgedeelte, luister ons weer na muziek, terwijl jy net rustig verkeer en dink. O oh my God When I in some wonder Consider all the worlds thy hands have made I see the stars I hear the rolling thunder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 Jy is by Net Radio SA, Net Radio SA, en jy luister na ons program Oerdenking. Ek lees vir ons een tweede gedeelte uit openbaring, hoofstuk 21 vanaf vers 9 met die opskrif Die Nieuwe Jerusalem. Die Nieuwe Jerusalem. Mooi luister, nee? Die Nieuwe Jerusalem. Toot een van die sewe engele wat die sewe bakke het, waarin die sewe laatste pla was, gekom en met my gepraat, kom, het hy gesê, ek sal jou die bruid wees, die vrou van die lam. Ek is toe dier die gees meegevoer, en die engel het my na een groot hoog berg geneem en nou onderbreek ek myself net om een bykie inlichting hier te gee Jy sal onthou dat Jezus terwijl hy bezig was om vir 40 daad te vas het die duivel om onder andere ook op een hoog berg geneem en om daar al die koninkryke gewys, al die koninkryke van die wereld. Dit is een geestelike belevenis. Alles is nie altyd vir een mens moendlik om dit fysisch te beskryf en waar te neem nie. Soms moet die Heere ons help om in die geest te wees en dinge geestelik te beleef, om dit dan te sien. So berg is altyd een symbool van die nabijheid aan God, om in die geest te wees, en dis nie in die vlees te wees. As jy ontdou dat Jezus in die gees was, Johannes ook hier terwijl hy skryf, hier by die begin van die openbaring, hy sê hy was in die geest. Dit is openbaringskennis, dit is openbaringsmomente. En nou is hier die engele bezig om vir Johannes in te lig en te sê kom ek weis jou die bruid, die vrou van die lam. So hy jy moet in jou denken, binnen in jou verstand, binnen in jou siel dit vastmaak dat Jezus wat die lam is, een brood gaan hee, een vrou. En dan is daar nou een beskrywing van hier die vrou, want dit is nou geestelik, om iets wat nou visies gaan wees, een dag, om dit in sulke woorde te beskryf dat die mens nou nie dier mekaar raak nie, dat jy nie begin dwaal hier oor nie, maar dat dit vastigheid sal bring. Daarom sal ek commentaar lever, soos wat ons vorder as ek denk, soos onder die leiding van die geest. Vers 10 sê ook dan sommer, en toe is ek dier die geest meegevoer, en Gees hier met die hoofletter, verwysende na God die Heilige Gees Ek is toe dier die geest meegevoer en die engel het my na a groot hoë berg toegeneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die himmel uit afkom. Die stad het die heerlikheid van God, sy glans, is die van die kostbare edelsteen soos een kristalhelder opaal. Die stad het een groot hoog muur met twaalf poorte. By die poorte is daar twaalf engele en op die poorte is daar name geskryf die van die twaalf stamme aan die volk Israel. Aan die ooste kant is daar drie poorte, aan die noorde kant 3, aan die suide kant 3 en aan die weste kant 3. Nou ek wil net veel jou verduidelik, dit was presies ook die orde hoe God die 12 stamme opgestel het. Toe Moses hulle uit Egipte gelei het deur die woestijn na die heilige land. Hulle moes precies in hierdie selle soort formatie getrek het. Belangrike goed om na te kyk. Engele wat daar by die poorte is. Die stadse muur het 12 fondamente. 12 fondamente. En daarop is daar ook 12 name. Die van die 12 apostels van die lam. Nou jy kan nou hier sien dis nou Jesus se 12 disippels. Jy sien hoekom Jesus nou 12 gehad want dit is 'n getal waarmee God werk. Nou hierdie staad se fondamente. Nou moet jy onthou dit is geestelik. Ek bedoel geestelik probeer verstaan fondamente is soos fondaties wat gelef word eerste beginsels so mense huis begin bouw dan begin hy met fondatie dis waarop die hele huis later dan moet staan, is op daar die fondamente net soos die Hebreer briefskrywer vir ons sê Ons kan nie blij by daar die eerste beginsels nie, maar dan noem hy dit, wat al daar die bepaalde beginsels is. Hy sê my ons moet voortgaan. Net so verduidelik Paulus vir ons dat daar een fonda, fondament is wat geleer word, en hy sê dis Jezus, Jezus Christus, dis sy woord, want hy is die woord. Dis die fondatie waarop ons bouw. En die mens moet seker maak, baie baie seker maak, dat jy verstaan, dat jy hierdie groter prentkie kan sien, so alles kan inpas, net soos by een fondatie. As die mens nie een fondatie gegooi het nie, dan weet jy ons nou nie rechtig waar jy moet bou nie. Maar die fondatie gee vir jou die ruglijne, precies, Jy kan ons toch nou nie oor daar die fondasies, weg van die fondasie af, nou begin bouw nie. Jy kan nie, dit kan net nie wees nie, dit maak nie sin nie. So luister nou mooi vir my, hier op jy die fondamente is die name van die 12 apostels van Jezus geskryf. Nou syl jy onthou dat ons gewoonlik, dis nou nie altyd by alle kerke die gebruik om dit nou te doen nie, maar om by voorby die apostoliese geloosbeleidnis dan te belei as jou geloof in God. Nou hierdie apostoliese geloosbeleidnis is een dokument wat terugdateert tot omtreed 100 jaar na Christus. En volgens die oorlevering, volgens die tradiesie, het elkeen van die twaalf apostels, een van hier die artikels geskryf, hier die twaalf artikels, van die apostoliese geloofsbeleidings. Sal een mens, dis nou mannie, een bykie daar aan andig gee, dat jy net daarom seker maak, dat jou geloof nie ondergrawe word nie. Dat nou jy minstens een vaste fondatie het, waarop jy bouw, dat alles nie later begin in mekaar stort, wanneer die eerste aardbevings kom nie. Wanneer gaan aan jou fondaties geruk word, daar is een teestander, daar is iemand wat graag jou wil ondergrawe, en jou jylle geloofsgebouw in mekaar wil laat tuimel. Ja, as die mens net zeker maak, jou fondasie is recht, dan is ons veilig, dan kan die storms maar kom, soos Godse woord het self aan ons voorhoud. Die engel wat met my gepraat het, het een gouwe meetstok gehad, en daarmee die stad self, sy poorte en sy mure, gemeet. Die stad is vierkantig, net so lang as wat die breed is. Hy het die stad toe met die meetstok gemeet. Die lengte van die, en die breedte en die hoogte daarvan is diezelfde, 12.000 kilometer. Hy het ook die meer om die stad gemeet. Dit is 140 meter hoog. Die engel het die mate van mensen gebruik. Die muur is met opaal gebouw en die stad self met suiver goud, wat soos een skoen speel lyk. Die fondamente van die stadsmuur is met allerhande edelsteene versier. Nou as jy nou net bykie weer terugdenk aan Paulus in 1 Korintheers waar hy vir ons verduidelik oor die oordeel, en dat jy een fondament het, en hy sê, hy het soos een bekwame bouwmeester daar die fondatie geleg, hy sê, nou moet die mens oppas hoe jy daar opbouw, dan sê hy, mens kan bouw daar met goud, silver, of kostbare stene, en omdat dit alles geestelike dinge, dit gaan nie rechtig oor goud en silver, en nou, die verskillende edelgesteent is en half edelgesteent is alles gaan oor wat ek en jy doen, dis ons dade soos een mense hart as jy hart van goud het dan sal jou dade soos goud wees ek hoop dit maak bykie sin die fondamente van die staatsmeer is met allerhande edelsteene verseer Die eerste fondament met opaal, tweede met safir, derde met agaat vierde met smarag, die vijfde met sardoniks, die zesde met karneol, die sievende met grisoliet, die met beril, die negende met opaas, die tiende met grisopas, die elfde met jasint en die de met ammatis. 12 poortes, twaalf perils, elk een van die poorte is uit een peril gemaakt, die straat van die stad van Syver goud blink soos een speel. Een tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Heere God, die Almachtige en die Lam. Jezus, nie? Die stad het nie son en die maan nodig om om te verlig nie, want die Heerlijkheid van God het om verlig. En die Lam is sy Lam. Alles geestelik. Dit gaan oor my en jou. Daar ons is die stad. In wie God woon. Ons moet ons dus bring as levende steen om ingemessel te word in hierdie godsgebouw. As ons dit maar net mooi kan verstaan en bedink, en as mens die mooi verstaan, die vraag maar net vir die heren om verlichting te gee van die verstand, en hy doen dit graag, misschien op die volgende keer, by die volgende geleentheid, by die volgende verduidelikking, kom daar dalk net meer duidelijk uit. En daarmee gaan ek nou weer hier groet, hier vanuit Irene, die stad van vrede, in Pretoria, Suid-Afrika. En mag jou aand verder wonderlijke, rustige aand wees in die tegenwoordigheid van God die enige Vader, Seen en Heilige Geest, En mag jy 'n heerlike wonderlike nagrus ervaar in God se beskerming. Shalom. Hy is die Heer heffend. Wat vind and lungs good Hy to wait.